Eta esan bezala, eh, mugik urtasunaren Europako astea dator, irailaren bigarren ama boztaldean eh, azken urdetan urtetan ba, urteroko hitz ordu bueno, ba, ezin bestekoa ondarribian ere, Kalixas Ilaneska, iso? Iso. Eh, Izan ere, azken urtetan, ez dakit moda kontua den edo beharra, eh, baina argi dago, eh, urtetik urtera mugik urtasun jasangarriak eroz, eta eh, agenda, agenda politikoan ere, pixuan diagoa duela. Ba, idu digabe, ez. Eh, zubesan duzun bezala moda, ez eta beharra. Eh? Konturatzen ari gera, baina bon, azkenek urtetan, beti iraiaren ilugarren aste honetan, ba, bon, antolatzen antolatzen ditugula zenbait gauza, kasu honetan balaztara elkartearekin batera, eta bai, egia da gobernu taldearen bueno, proposamena edo naia mugik ortasun inguruan azkenek urtetan, baina nagari dela, zenbait e, proiektu, onarri bian mugitzen ari da, onarri bian mugizaitez, onarri bian bizikletaz, hau eta kilometro hor abiadura, oain dela guztailan onartu genuen berri ritartze proiektu haundi hori e, azarotik, haber martxan jartzen dugun ja plegokinari gera eta taleiak eta Eta zenbait aldaketa ingo ditugu, e, PEMUSA onartu genuenetik, hau batez gainera, Ba, ba, bueno, e, kintza asko egin ditugu eta proiektu handi horretan PEMUSa sartuta dago eta nik uste dut kaleetan ba, laketak egongo direla. Okay. Jendiak onturokotuko da, askotan hitz egiten da pemus eta nik askotan azpimarratzen marratzen dut percepzioa, ez? Kotxe edo iberdaiu privatuan joaten zarenean e, errepide zabal batetik, ba, bueno, errestasun ematen dizu, ba, korritzeko nola baita. Binen e, zenbait gauza inbarritugu ba, oinezkoen eta bizikleten segurtasunerako, denon bizikidetzarako gero, akustikaren aldetikan, kutsaduran aldetikan, ba, murriztu behar ditugu bai abiadura eta zenbait gauza. Eta, bueno, kasu hontan ere bai, mohikortasun astean, ba, zenbait ekin antolatu ditugu, energiarekin lotuta, aurrekin, biziikleta martxa, taller batzuk eta nik uste dut denon onerako izango dela. Bela berriak, behar bada kontzientziatatuagoak laude, ez? Behar bada baina agia da baina azken urteetan bai sumatzen hasia dela, ez? Ba kaleak behar estu estuago edo bizikleta gehiago e, trafikoaren moteltze bat, ez? E, eman dela. E, behar bada ez da egun batetik bestera kontua baina e, begiratzera botatzen badugu aldaketa hor bada, ez? Pixkanak. Bai eta zuk esan duzuena gure gastetxoekin, ez? Badagu suaitze E ekimen hori ba, naturala detikn beaiek ba, ere konsentziatzeko makiaren entrega hori gero agenda hogeita bat orain agendaita hogei hogeita hamar dela ba, bueno, e, lantzen dugu aurrekin eta kasu ontan ere bai beharrezkoa du, behar ikusten dugu konziientziatzeko eta, eta, eta bueno, e, sortzen diren akatsak edo arazoak zuzenzeko denon konsientziatzeko eta gure txikiak etxera joaten direan naita. E, Ba, bueno, ba, kontu txirrindekin edo esan diate eskolan edo daltzengoa edo kasu un tantaller hauetan, ba, nola jon behar dugu eta nola nora eta nola jon ber dugu txerrindekin adibidez, ez? Ora ni irudi kontarriko ekooletan, ez? Ba ditugune irudiak, ez? Ikaste urte hasiera honekin ere, ba gero seta txirrinda gehiago daudela, ez? Atarian, e, bizikleteroak ere jarri izan bitu <laughs> udala katzenorrean behar daudela 10 urte etzegonain beste, ez? Bizikleta eskola sarreran, ez? Horria, ja, batzuetan esaten dena bendito problema. Egia da, e, zenbat eta gehiago erabilitxerrin da, ba, orduan eta bizikletera gehiago garri barritugu, eta zorionez ba, ba, bueno, aurra joaten nire gehiago patinetetan eta txerrindetan, eta hori dela eta ere bai, proiektu nagu honetan egokituko dugu, batez ere bazarrita retorbidea, bitegorian hoxarizti e, ikastetxetako Ba, zirkuitu hoiek edo ibilbide hoiek indartu behar ditugu batez ere e, segurtasunan denetik. E, Mugikortasunaren Europako astearen programazio horretan, esan bezala udala balazta elkartarekin aritu da lankide txan, e, bizikleta izango da protagonista nagusi, ez bakarrik, baina e, nagusiki, e, ostira lontan, e, Mugikortasun jardunaldi batekin astenda, eta e, haimat itzordu, proposatzen milioz. Da. Bai, eta leheloa zure osasunagatik zaitez modu iraunkorrean, Zuk esan duzun bezala, hostiralian hasten gera, argazki lehiak bat antolatu dugu e, udala eta balaztalka hartarekin batera, eta orzari banak eta bat ingo da, eta dokumental bat ikusiko dugu la guerra de lasbizikleta, zeolako zerbait ditzen dena, eta hori ikusiko da, txirrindaren ikuspegitik, ba, zehara sortzen diren, ba, hirietan, iri, ez, ez dut esango hiria unditan, hiri e guzti trafikoarekin orokorrean ba, sortzen diren arazoak. Berolarun bat goizean, hamarretatik azita hor du batak arte ba, bueno, e bizikletaz adinik ez, hor balaztarkarteko kide batzuk hartuko hituzte adineko pertsona San, San Gabrieleko hitzatik, eta paseo bat ingo dute triziklo e berezi batzuetan, eta hor sortzen diren barremanak eta gainera ba, bueno, beste leku batzu begiratzen eta gozatzen. Eta e, orduberian, minu bai hori kasinozarreko lorategian ba, pedalei eragin energiaren alde or, e, aurrak eta bueno, erritarra orokorrean horrean ba, pedalak ematen energia sortuko dute. Eta bueno, pues beste, beste ikuspuntu bat e, ba, bueno, izateko segurtasuna bizikletan eta bizikleten diagnostikoa horregun modire balaztealkarte kide batzuk. Ba. Erreparazio txiki horiek ba, freno ajustatzea edo kanbiloak edo ba, piskatela guzten. E, joaten diren herritarrei hemen dikande jaldi aparte hartzeko, eta egila da, e, ilu bueno, pedalei eta segurtasuna bizikletan hori partzu ergotik antolatu dugula eta azte buru hontan, Europako mugikortasuna azte horretan, ba, endaian, irunen eta ondarribean, ekintzauekin direla, Gure kasuan izango da, larun bat goizian, beste erritan, iritan, beste harratzaldian eta bar. Eta gero igande goizian, bizikleta martxan antolatu dugu eta gainera, bueno, ateko gera Gernika Korbolatik, kostatik, amute, Mendelu eta hor Mendelu eta Zubimuxu birotonda hoien artean ba irungo beste bizikleta martxa batekin topo ingo dugu, vuelta batzuk eman eta berriro onar etorriko gera kasu ontan, hostaldi pasatak handidoz azeta muliate hauzo horretan horre, ba, plazatxo horretan ba, ere bai e, bizikleta festa bat antolatu da eta hor ere bai ba, bono, trebet asun edo piskat kono batzuekin ba, jendia piskat bai gozatzeko udalak e, banatuko ditu e, bono, e, balastarekin batera noski badatuko ditugu ba, saritxo, paritxo bat, ba, parte hartzen duten guztiei eta menik gure jaldia hori parte hartzeko zorionez ematen dugu bali hona duela eta horrek ere lagunduko du ba igande goizian ja ba, bueno, pues planatxo bat dugula ez eh, elkarrekin, familien artean ba, mugi cortasun Inguruwan gozatzeko ondo da. Aipatzen e, bueno, ekimen ama komunak ero deingo direla, ahorita dugu, hai justu, bueno, ba, saldu erosi nai duena, txingo deko ere Hirun Hondarribiko entzat Zabaltza Plazan merkabidasoa zoka edo antolatzen duela. I baina ez da hor bukatzen, eh astea. Lena aipatzen duzu Pemusa e, edo berri plana, bueno, aldaketak badatoztela, eh etorkizuneko irigintzan edo eta e, hortaz ere gogoetatzeko herritarrekin partekatu nahi duzute. Hori da, eh, azesgena 22an Arratsaldeko eh Zeiterritan, ba Almutea Kosta e, Uzo elkartera joan Mugera eta hor eh bueno, partaidetza ekintza bat eh berriri itarte proiektu handi horretan eh aurkeztu genuenean genuen, Kosta Santangrazia Gracia ta Ba, lotura horretan ba, zenbait aldaketa egongo direz, ba, loian dituko da, eta hor bos, bizilagunekin ba, partekatu nahi dugu, ze aukerak dauden, ze espiritua duten, ze, ze bueno, beraien nahi hazein den edo beraien gazkenean hor daude egunerokotasunean egun eta Eta bueno, elkarrekin aterako ba, da ekimen bat edo proiektu bat, eta hori izango da ba, bizkat amutetik eta santangrazira lotuko duen ibilbide hori orbizela hor guneen iritziak aplazatzeko momentuaz kontu askotan ez da bakarrik bidegorri sarea lusatzea edo osatzea, ez, baizik eta beno ba beste modu batean e, ber, birpentsatzea. Bai, askenean e, ba askotan esaten den uso konpartido, es denetarazinda muy cortas un segregatua bat finkatu. Bino bai e, bueno, lotuta junbehar dela segurtasuna bermatu behar dugula. Horregatik abiadurak etxigin da, horrek lagundu digu, bakasunetan ba, bueno, zenbait lekutan portuan ere bai edo ere, e, kasu tan kostan. Karo, hor beharra dago ere bai espaloia zabaltzeko Hor haurki batekin edo aurtsiki batekin edo behar berezi ziruten pertsonak Huan nahi bat dut ezpaloio horretatik, ba, arazoa dituzte, eta gero legeak e, finkatzen ditu neurri batzuk, bimetroko ezpaloioak, haundituko dugu, segurtasuna bermatuko dugu, binen, ba, bueno, susokon partidori izan beharko dugu, binen, ikusia berse ze oztopoa jartzen diogu, eta horrela izango da pizkate ibilgaiu pribatuari eta era horretan, abiadura jetxita, Ez bakarri dauden radarra, baizik eta beste ostopo batzuk edo zigzag moduko zerbaitekin, era horretan ba, segurtasuna gehiago irabaziko genuke, batxerrinden eta oinezko entzat. E, amute kosteipatzen e, guztu, hor dago gero, ba, mendeluko bizilagunen aldarrekapen historikoa, balazta elkartarek egin izan duena, baki ba, dela udalaren eskumena, sogi, bueno, agipuzako batzarreten ere aipatu izan da joan den urtean, ez? Ba, mendeluko errepide horren, ba, bidegorria edo nola egokitu, e, e, konponbide. Zaila du, ikusita nolako, beno, bat trafikoa duen, eta no? ze maiako errepidea, de, baina e, garrantzitsua leitzak ez irundeta ondarri beharteko lotura nolapait e, egitea. Du gabe du gabe hor beharra ondila dago, zuk esan duzun bezala datuak hor daude, zenba kotxe bazatzen dira, zenba autobusa, zenba kamioi, bine bai, horre, jo, mendelu hauzoko arasori urteak, ez da errexa, horregatik ez da ez da gauzatu, bine ba, bueno, e, orain bai, Ja dagola 80 km duko abiadura jarrita aurreko astetik hori bai balastearen eskaera bai gure eskaera eta gure bilerak eta eskariak ba bueno, aldundi, aldundiari Gauzatu da era horretan gut murriztu eginda da abiadura binon zenbait pauso eman barritugu hortan ari gera alternativa batzu bilatzen, ez da bat er erresa hor falta zaigu metro erdi bat ez gehigi Espazio, falta, espazio ez? falta errepide horretan. oso oso zaia da segurtasunarekin ba, segregatzeko bidegorri bat mino gi da, hor beharra badagola, etaren on artean naabel lortzen dugun noizbait eta benetan ospatzeko moduko dela. Va, caricia mía esker. Vale, suei.